Uživo rušenje svjetskog ja sam Davor Iledica i govorit ću u odnosu poslodavca, radnika i umjetne inteligencije u našem nelogičnosti e, stvarnog života. Kako bilo da bilo, posao moramo odraditi pod određenom cijenom. A tko to plaća? Naravno, sve se svede na leđa radnika. Imamo puno primjera koje dokazuju da poslodavcu nije stalo tko će snositi posljedice nelogičnosti. Eto i primjera koji postaje sve učestaliji. Kad dobijete radni nalog za odlazak na obavljanje posla ili radnog zadatka u gradu i to na osjetljivim mjestima, gdje je dopušteno zadržavanje vozila sa odgovarajućom dozvolom, i ne slutite da ćete za nekoliko mjeseci biti izloženi ovrhici, to je skažnjavanju od strane komunalnih redara, ili sličnih napasti i grabežljivaca. Ali oni su u službi grada, tako da su u stvari grad ili vlast u gradu grabežljivci, koji vrebaju da vam uzmu dio novčanih primanja, i to bez obzira koliko su mala, jer poslodavac smatra da su velika. No dobro, dok obavljate posao, dobijete Kaznu, koju niste trebali dobiti s obzirom na prije spomenutu dozvolu koja je napisana od strana grada. Što učiniti? Prvi korak je da odete kod prvog nadređenog koji sav u čudu slegne ramenima i kaže kako je to tužno, kako je to moguće i što bih ja trebao učiniti i upitnik, pa i radnik se to pita što bi trebao učiniti. Drugi korak je da odete u službu prijevoza transporta i pitate kako se to dogodilo kad postoje odgovarajuće dozvole za postojeća mjesta. Odgovor je, treba napisati dopis. <laughs> Upitniki, nad lavom stoje. Dobro je da postoje međukorak, a to je upit pravne službi. Naravno, odgovor je bez rezultata. Što slijedi? Odlazak u službu za prijevoz. Nakon malo razgovora i dva, tri dana čekanja, služba za prijevoz napiše dopis koji ide na potpisa na više mjesta. Da, da, radi bržeg potpisivanja sami to nosite. Kad se svi potpišu, svi mali rukovoditelji, dopis se šalje dostavom u zgradu velikih rukovoditelja, jer tamo ne smijete nositi sami. A gdje nemate pravo niti pitati kada će potpisan biti taj dopis i da li će to uopće biti. Kako vrijeme prolazi, ukoliko niste platili kaznu u roku od tri dana, koja je pola iznosa cijele kazne, platit ćete puni iznost. Ili ako pričekate potpisivanje istog, dobit ćete na kućnu adresu, ovrhicu onu istu prije spomenutu. I da dalje ne duljim, u epilogu ove sage radnik i dalje čeka povrat novca, jer je platio kaznu za odrađen posao, na koji ga je posudavac, Poslao i naložio da to ode odraditi. Što dalje reći? Sve ovo govori o tome koliko poslodavac poštuje radnika. Dok pratimo trendove tehnologije, u svijetu automobili voze bez vozača i trudimo se ne zaostajati za istim. Kako će to izgledati? Prema najamama prometnih stručnjaka, kada umjetna inteligencija preuzme kontrolu. Primjer, poslodavac daje nalog za radni zadatak sa iste prije spomenutih lokacija, Informatička služba upisuje parametre i nalog bespilotnom automobilu sa umjetnom inteligencijom. Poslava je odrađen i u komunalnog ili prometnog redara istih onih koje rade za grada dolazi kazna. I to za ulazak na osjetljiva mjesta za koje je potrebna dozvola. Naravno, koja postoji i upisana je u radni nalog. U slučaju umjetne inteligencije to se upisuje u parametre virtualnom kvačicom da postoji dozvola. Nakon toga, informatička služba upisuje taj podatak tu kaznu u parametre umjetne inteligencije. Dolazi do preopterećenja ili da kažemo komputarskim jezikom overload jer ipak je to umjetna inteligencija. Znači, preopterećenje u sustavu umjetne inteligencije. Ta ista umjetna inteligencija zbog samozzaštite se isključuje iz sustava odlazi na bolovanje to u sleep mode. I to sve zbog nelogičnosti svih upisanih parametara. Sud za ovrhe nakon nekog vremena ima upitnike nad glavom kome i kako naplatiti do istu kaznu. Sada već ovrahicu, kada umjetna inteligencija nema tekući, nema oib, nema postajanja u stvarnom životu. A poslodavac i dalje ne potpisuje dopis, a umjetna inteligencija i dalje čeka povratna informacija. Kod radnika je to povrat novca, jer radnik ima OIB i tekući s kojeg mu je ovrhica došla na naplatu A što se tiče umjetne inteligencije, naravno da čeka i dalje u slip modu. Nastavimo nakon tereskog grada otići malo i u poslovnu zgradu. Recimo, članak 56. Glas je ovako. Sve osobe koje ulaze u poslovnu zgradu moraju biti odjebene u skladu s opće prihvaćenim normama. Osobi koja nije odjevena u smislu iz prethodnog stavka, na primjer ako dolaze u kratkim hlačama, u odjeći primjeneroj plaži ili slično, osim ako se radi o izuzeću zbog prirode posla kao što su poslovi liječenja, čišćenja, prodavanja lijekova u ljekarnama, propovjedanje u crkvi i slično. To je sudjelovanje u posebnim projektima sa izuzećem od prikladnog odnosno pristanog odijevanja. Ta osoba koja ulazi, ako nije odjevena u smislu, primjeranoj e, poslovnim stvarima i radu, neće biti omogućen ulazak u poslovne prostore. Kako se odjenuti za obavljanje posla pod ekstremnim vrućinama? Što nam govori ovaj članak 56? Koliko duge, kratke hlače smiju biti kako bi zadovoljile opće prihvativu normu odjevanja? koliko duga suknja smije biti za zadovaljavanje prihvatljive norme odjevanja. Ništa konkretno. Osobno smatram da hlače moraju biti duge i suknja također ispod koljena. Iz razloga kako ja tumačim opće prihvatljivu normu pristanog odjevanja. Naravno, u skladu s pravilnikom o kućnom redu. Ali svatko to može protumačiti i shvatiti na svoj osobeni način. Zato, ako se ne postave jasna pravila, svi se možemo odjevati po Svome vlastitom uvjerenju, odnosno osobenim načinom o tome što je u stvari opće prihvatljivo odjevanje. Postavlja se pitanje što je sa ravnopravnosti spolova. Smiju li oba spola nositi kratku suknju, koja nije spomenuta ovom članku 56, i koliko dugačku? Jer se članak 56 isključivo odnosi na nošenje kratkih lača. Vratimo se malo u prošlost. Na primjer, toga najprimjereniji odjevni predmet za ulazak u senat Rimskog carstva koji je bio od važnosti i trebalo se odjevati poštivajući dignitet i dostojanstvo ustanove tako je toga trebala biti isto tako primjereno dužine za oba spola, pružajući prozračnost za vruće dane ako se držimo članka 56 to je idealna odjeća, ali da li je opće prihvatljiva po društvenim normama u današnjoj doba ili pođemo u budućnost. primjer odijelo iz zvijezdanih staza. Isto tako primjereno za oba spola prozračno od vrhunskih najmodernijih materijala kojih još nema u ponudi i dizajna budućnosti. Ali da li je ta odjeća prihvatljivo opće društveni normama? Mislim da je stvar iz koje kuta svijesti gledamo ograničenja po društvenim normama i koliko su mi kao društvo zatvoreni ili slobodni od normi. Jer ako težimo slobodi uma i slobodi od sputenosti ne smiju predavati važnost odjevanju, već i prodavanju demagogije. Što bi bilo prihvatljivo, što ne? Prihvatljivo je isključivo ono što je propisano pravilnikom, definirano mjerama i određujući boje. Kao što su uniformirani djelatnici, gdje nema mogućnosti biranja, a sve drugo je siva zona odjevanja. Pa pođimo malo u jako blisku budućnost proizvodimo robote sa umjetnom inteligencijom koji nemaju uvjerenje. A kamoli uvjerenje o odjevanju? Oni nemaju odjeću i za njih ne postoji članak koji bi ih trebao odjenuti. Da li je to lakše poslodavcu imati robote sa umjetnom inteligencijom ili ne? Virećemo sada malo što su na terenskom radu i prirodne potrebe. Za razliku od posla u zgradi gdje je pozornost na odjevanju na terenu, je to dosta slobodnije s obzirom da radnik razmišlja kako bih bio odjeven sa zaštitom odićom. Evo razmišljanja. Koja je razlika između rada na terenu i rada u zgradi? Koje su potrebe s kojim se sučreću djelatnici na terenu? Gdje se stvari ne uzimaju zdravo za gotovo? Evo primjera jedne od najbanalnih stvari, čitaj potrebe, o kojoj se ne razmišlja ili ne govori. Kad se nađete na otvorenom prostoru i osjetite laganu žeć. Sjetite ste da ste po punu, po putu stali i kupili vodu. To što ste kupili popijete. A nakon nekog vremena osjetite glad. I dok ste kupovali vodu, palo vam je na pamet da biste sremeno mogli gladniti i kupili neku suhu granu. Onda i to pojedete. I tako vrijeme prolazi i počinje pritisak. Gledate uljevo, pa udesno, a na vidiku pustopoljina. Imate upitnike gdje, kako i dok pritisak raste nema u blizini odgovora. Jer najbliži kafić je na 5 do 7 kilometara. Takav pritisak osjetite i dok radite u zgradi. Ali jednostavno bez razmišljenja krenete prema označenimi mjestima i birate koji boks želite iskoristiti za olakšanje pritiska. Nakon toga uredno imate i mogućnost da operete ruke pijenom i obrišete ih papirnatim ručnikom. Koji? Komoditet civilizacije. Vratimo se u realnost trenaca. Kako obaviti nuždu koja sve više pritišće? Realno gledajući sile ne pita. Vježbajući čuštjeve, izbjegavajući travku, obavite to što trebate imate papira jeste ste o tome razmišljali puno vremena prije nadajući se da ćete izbjeći takve probleme ali morali ste imati vlažne dezinficirajuće maramice kako biste oprali ruke da li se netko prijupita što je kada niste sami u ekipi, nego vas je puno više i to različitih sporova spolova gdje i kako, gdje i kako to obaviti, pitate se kako u toj situaciji kažemo, sreća je da imamo kafić u blizini. No da li je to rješenje problema? Jer morate nešto i popiti u tom kafiću ukoliko želite iskoristiti kafićev WC. Što je kad nema kafića ili WC u blizini? Vjerujem da su se svi terenci susreli sa tim neizbješnim problemom o kojem se ne postavlja pitanje. Primjeri koji ukazuju na to... Kada ste negdje na otvorenom mjestu, to je spustopoljini, gdje nema građevinskog objekta ili bilo kakvih pokretnih kućica sa ugrađenim WC-ima? Postavlja se pitanje. Da li za određen broj ljudi na terenu treba imati određen broj pokretnih wc -a? Jer na takvim mjestima nema komoditeta civilizacije. Idemo malo u trendu praćenja tehnologije. Znanstvenici, inovatori, također i ekonomski stručnjaci predviđaju da će u doglednoj budućnosti razvojem tehnologije i robotike sa umjetnom inteligencijom za otprilike 20 godina ljudski rad biti opcija. Ako je to tako, onda će jedini problem biti što se tiče robotskih potreba napajanje njihovog sustava. Naravno da će se moći proizvesti samo dostatno napajanje i neće biti potrebe za punjenjem. Gledajući iz perspektive nema potrebe za komoditetom civilizacije. Tu se postavlja pitanje da li će uopće biti civilizacije i u kojem obliku? Sve u svemu težnja poslodavca i da se oslobodi radnika uvedu roboti koji nemaju nikakve potrebe. Ojibe, tekuće račune, pa i ne trebaju plaćati, a i ne treba ih liječiti, imati obzira prema njihovim problemima, jer roboti nemaju probleme. Ukoliko se razbole, ne idu na bolevanje, već samo one prije spomenuti odlazak uslijed ljudske nepravilnosti u sleep mode. I postavlja se pitanje ili razmišljanje da pojasnimo i pritom, i pritom se Oslonimo da to zašto bi poslodavci trebali zaposliti robote sa umjetnom inteligencijom. Imamo nekoliko prednosti. Nema troškova za odjeću. Nema pauze za ručak. Nema 12-satne pauze između rada. Nema plaćanja noćnih nedelja blagdana. Nema plaćanja godišnjih. Nema posebnih uvjeta rada. Nema bolovanja. Nema poradilnog. Nema poreza na dohodak, nema doprinosa, čak ni naknade za eko-otisak, jer ne proizvode metan, CO2, niti im trebaju WC, kao ni troškovi za toilet papire, sapune, čak ni svjetlo, jer mogu raditi u mraku. I tako možemo nabrajati prednosti robota sa umjetnom inteligencijom, jer je primarno fokusiran na učinkovitost i ne mora nužno komunicirati sa ljudima. Naravno to sve ne vrijedi za robote humanoide. Jer iako su roboti, ipak su humanoidi. se humanoidi sa ujem, UIM, UIM umjetnom, iste, um, umjetnom inteligencijom, razvijaju u multitasking i socijalizaciji, to je zuklapanjem u društvo i nastoji komunicirati sa ljudima, kako bi se mogli na taj način e, približiti e, ljudskim potrebama i radom. Tako se mogu udružiti u sindikat i malo po malo tražiti humana prava i uvjetna rada. A sve to se odvija dok radnik i dalje čeka povrat svog novca.